بدوخان مبين لوګی افتار لرا یا دغه د لګی د نظر د لا سیدغه مستقل علامه د کیوات یا شناسا پټای بخل کلرا لوټو لو خلکلرا د جمهور کل او اهل مکه او لرا عبد الله ابن مسعود سیب کل هاذا عذاب الیم الله ای دا عذاب د تا چده عذاب الیم عذاب درد ناک ته او بیا به دي سوال کیږي کیږي لکن نبی علیہ السلام لراغلیم ووته ویلو ربنا يفعلن کی اعظمغا ایک شفان نال رک زمون نا نو کتا سودا وای دی رب وئی نو مشرکانو غره خدای منو او خدای سره شریک منو دانه چغله نه منو با قاعده زکات بدوزیو به بدد الله شو او دد بوت شو نو دبوت غبا او خراب پاتې شو خدای بل وی دې به خدای د څه ضرورت چې دا د بوت مينځوراندې ملمانی زی راضي خدای پس کیناب بدل به کوې به میرا کمزورې خدای شو د زوروور د بوت شو خبر ده تعاله کر دا کار به کو خدای به منو ځکه چې ستا کمزک به کول نو بوت لبه مر کول خدای له به مروله فالون بنای فالن کی اعظمنګا ایک شفان نال ریک زمنګ نال عذاب لرا یا پس وخت عذاب کړ سړی بسوي خدای خلا ته چغوي خو بیا رستوي نه مني ان المؤمنون يقينا المؤمنون كيو ان لهم الذكر الله ويكم زيد بيديده پارا دكم زين بيديده پارا الذكر پندونسيت وقت جاء هم تحقيق سرagle او د رسول مبين پیغمبر ښکارا نو ويل محمد السلام د پهغې من را نهړس سرراړي ثم تووان او بیادي رازو ک داانه وقالو او دی معلهجنون تعلیم ورکلی شوي د لیونې دی چې تعلیم وړه خوغلې پوه کړه الانکې خپله لیونی د مخراب ان کا شپ عذااب ک نه اللهمون لر کوونکی عذااب درقللي لن لکه زماه کو معدونه کن وبيا بمنيسو يومها پرز د بدر یا يومه پرز د قیامت نابد تشو الله وي من بونيزو البدشتل کبرا پانی ول المسرا ان منتقمون يكن نل الله تعالى وي من بدلا استن کیو الحمد لله رب العالمين ولاقبت المتقين والصلاة, والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى صحابه اجمعين الله صحت عافيت فرات نصيب كن الله خير وبركه تن نصيب کی دنیا اخرت سبحانه وصاته یا اللہ کریم مسلمانان مسلمانانو باندې فلسطین کې الله قوت رکيږي يهودو دلاس یا الله دې يهودو ته حيلات نصیب کی الله هدایت کی قسمت کې نه یا الله ذلیلې کې اصلح پیوبل باندې استعمال کی یا الله مسلمانان محفوظ کی یا الله سر امدادي شي یا الله عزتونه محفوظ کی نارینه زنان ټول محفوظ کی مجاهدين مضبوط کی یا الله تزمنا راضي شي استاد رضا په حالت کې الله مونږ خیرت تبوزي الله چې قبر کې امراضي خیرت الله است مهاتودري کو تزمنا یا الله تراز بسم الله تعالی یا